Fogalmam sincs, hogy hanyadik van. Kezdjük ezzel. Én sem vagyok hozzászok, hogy a Színási elmondja, hogy milyen névnap van. Eddig nem tudom, hogy a klubrádióban elmondták, hogy milyen névnap van, azt is elmondták. Azt se tudom. Azt tudom, hogy a Bartók rádióban elmondta egy ember, akinek nem tudom a nevét, most valami nagyon bonyolult nevű spanyol szerző következik, aki valami művész néven szerepel, és aki egyébként tud hallgatók közül, művész elhíresült zeneszerzőt, az írjon a Bartok Rádiónak, de a Bartok rádió telefonszámát sem tudom. És elmondta, hogy egyébként jobb, hogyha nem is értik a szöveget, mert az olyan pajzán, hogy arra szavak nincsenek, majd elhangzott egy mű, amiben egyáltalán nem énekeltek. Nagyjából eddig így telt a reggel, felkelt a nap, hideg van, de nincs olyan hideg, mint a hétvégén, ami azt jelenti, hogy mínusz 5, mínusz négy fok van, most már a jegesmedvék is szivató nélkül indulnak, egyáltalán valaki tudja, hogy mi a szivató, mert a szivató és a szivatás, az két teljesen különböző dolog. Bármiről elbeszélgethetnek velem, ha nem beszélgetnek velem semmiről se, akkor időnként vakantok valamit, hogy nem tudom, hanyadika van, hogy 6 óra 52 van, hogy mínusz 4 fok van, hogy hétfő van, hogy ez a kejfejancsi. Aztán jönnek, jönnek önök. 061-911-168 Még nem döntöttem el, hogy a születésnapokban még nem borotválkozom meg, mint valami Wimbledoni induló. Azok szoktak ilyen fogadalmat tenni. Nem a születésnapjukkal kapcsolatban. De ez a lényegtelen dolgok közé tartozik. 061-911-168 4 8 körül Wintermantel Zsolt, 8 óra körül Zúja Katarova, fél 9 körül Ádám. Ők vannak a mai menüsorban. 0 1 9 168 figyelek a Köszön. Hát, téged is hallgattal a Karatóval beszélgetni pénteken, aztán majdnem egész késő estig hallgattam a fintrációt azzal a szomorútsággal, ami korábban szivérádióval volt, de egyébként az is olyan szomorú volt, amikor neked még nem ilyen okból megtűnt egy korábbi rádiót. És, és nem tudom, hogy a sátradőr egyetlen egy olyan Fidesz is, aki azt mondja, hogy jó, én tudom, mi történt, és meg vagyok nyugodva, elégedett vagyok. Forzalat! Nagyon baj a hiány. Nem a klub egyedül a hiánya, hanem ez, ez nem, nem tudok napi fölötted, de itt a kísérletesen hasonló volt az érzésem a TV rádióval is. Egyébként nem emlegetik nagyon gyakran a FM-et, de egy ismerősen mondta, hogy mintha ott is ilyen érvekre hivatkoztak volna. És Biztosan, nagyon boldog valaki, a más kérde. Én más végén fogom meg ezt a történetet, és a tegnapról biztos, hogy nem fog beszélni ma, hogy holnap fogok -e beszélni. Nem tudom, minden nap is, műsor, minden nap utolsó adása, holnap még oly messze van. Én nagyjából háromig hallgattam, talán tízig vagy fél tizenegyig, tehát ismeretem van, de biztos, hogy nem fogok róla beszélni én inkább arról beszélnék amit már sokszor említettem és ez most egy újabb effekt ebben vagy újabb elem hogy abban az irritációban amiben sokan élnek ebben az országban azért mondom, hogy sokan, mert nem mindenki hogy abban az irritációval hogyan lehet együtt élni ha az ember egyébként az irritációt kiváltókat nem tudja kiiktatni, hiszen az lenne a legegyszerűbb. Illetőleg ez az irritáció, amit ő érzékel, ugye két dolog van, vagy van, vagy nincs, csak érzékelni, ugye mindenki péklapát, aki annak képzeli magát. Másfelől pedig, hogy hogy lehet elkerülni az irritáció okozta szervisérüléseket, ez az, ami foglalkoztat, mert azzal az irritációval ami, most éppen van, azzal érdemben nem tudok mit kezdeni a kezelésével kapcsolatban vannak elképzeléseim azok, akik ezt az irritációt okozzák, azok valamilyen ismeretlen okból vagy nagyon is érthető okból ezzel a tevékenységükkel amit ők egyébként nem gondolnak irritációt kiváltó tevékenységnek nem óhajtanak felhagyni van otthon soktor erre példa, hogy ketten beszélgetünk az életünk dolgairól, és mesterséges, majdnem, hogy erről takott alkalmazunk, hogy nem. Erről nem beszélünk többet, mert túlságosan sok nyomul be ebből az a Bármennyire furcsa, ez például egy megoldás. Nem azt mondom, hogy megoldás, de egy megoldási módozat. Igen, ez is lehet az. Hát minden esetre nem kívül tomorú vagyok, és ez nem reparálható. Egyébként még egy emlékeztetni, aki hallgatja, biztos emlékszik rá, hogy a Ságer Rádióval kezdődött valahogy, az nem, nem, nem vetném ezeket egybe, tehát nincs két egy Nem, nem vetném egybe, de, de a durva behovatkozás az már ott, ott már történt. Minden esetre. én már nem leszek ugyanaz, mint voltam, de a kérlehetetlen ellensége leszek ennek a rendszernek ezek után, is ez biztos. Én még Szia. ezt sem mondom, nem vagyok kérlehetetlen ellensége, én kritikusa vagyok, ellensége nem. Mere jársz? Uh, indulok is elé Hollandiába, azt már György hagytam el. Jókorán indultam, de én a normális napom lesz Jó utat édesem, vigyázz magadra. Köszönöm szépen! Szia. Közösségünkben élek, és egy kilenc száz tizenegy Kállós Zsobem ezt nagyon megírt. 061-911-168 like it, a and Flora, put him. Like it's a, a feeder. feeder. 3. I'm volt, hogy arról most is nem számolnék be. Ha önök meg akarják tenni ugyanezt a saját hétvégéjükkel kapcsolatban, hajra! Ami a figyelemet illeti, a pénteki értekezletem időnként vannak értekezletek, megismerkedtek a számokkal, azok nagyon imponálóak. Tehát az, hogy végül is egy műsorban több mint 30 ezeren kapcsolódnak be, ami azt jelenti, hogy nem hallgatják végig, de bekapcsolódnak. Hát én ilyen számokról álmodni nem mertem volna. Akik tehát különböző számokat látnak Facebookon, vagy más helyeken, azok legfeljebb az egyidejű hosszabb hallgatókat érzékelik, mert az a rendszer, amiben tegnap előtt, előtt beavattak, az más számokat is mutat, és hát az imponáló, ennél lehet egy külön számokat produkálni, Ebbe azért nem kezdenék bele, mert e, nem szívesen tekinteném a Kejfejancsit más műsorokkal egy ilyen versenyben lévő műsornak, független attól, hogy vannak olyan pillanatok, ahol a méret a lényeg. Minden esetre ezt csak arra fölmondtam, hogy messze jobban nál a helyzet, semmint, hogy itt egy vagy két hallgatónak kéne és nézőnek eldönteni azt, hogy óhajtanak -e, e telefonálni-e vagy sem. Ha nem akarnak telefonálni, az azt jelenti, hogy sok ember nem akar telefonálni, amit én egy tízes skállán tízesre veszek tudomásul. Nem leszek zavarban, hiszen nem olyan pillanatokat élünk ezekben a másodpercekben a műsorban, ahol elengedhetetlen szüksége valóna annak, hogy itt más is beszéljen. Ha van, jó, ha nem, zene szól, vagy én, aztán rövidesen felhívom bon Vintervontel Zsoltot egy. 9 111 168 minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes, talán ne tesszük, valamint Fiala János 14 éven alajaknak nem felette is, akiken korlátozott mértékben ajánlott műsorra ma hétfő, nem tudom, hanyadiken, 15-en, februárban. Mint önök is tudják, a betelefonálással nem csak véleményt alkotnak, hanem ablakot nyitnak a világra, és lehetővé teszik, hogy az vagy jelentő matróz többet tudjon a körülvevő világról, de erre nem éreznek jelentős késztetést, akkor azzal kell meg, egy, meg kiegyezniük, amit a műsor biztosít az önök számára. A zene jó, a hangulat, az, az önöknek kell megítélniük. még egyszer próbálkozik. Nem én rontottam el, tehát mindent én rontok el, ez kivételesen nem. 061 168 Megpróbálkozik még egyszer? Kerül. Egyetlen magyarázatot találtam, hogy az illető azt hiszi, hogy én szakítottam meg a vonalat, de hát hallhatja a műsorban, nem. Csak rajta múlik, hogy folytatódik-e az, ami el se kezdődött. 061 168 a egy 911 168 számot, mert nagyjából három perc fúlva felé von Vinter Malta Zsoltot, aztán ismét lesz néhány percünk arra, amit akarjuk használni. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék. Minden áldott este, fényben, megfürödnék. És ha egyszer látsz kerék taposnak, halottam a föld is sírba beomó. Vinter mondta Zsolt, Zója Katarova a vírus helyzetről, valamint telekdi Ádám szó. Ha én Soha sem lovodnék. Mindenféle szélnek, Haragosabb olnék. Akkor lennék boldog, Ha kifeszélytenének. S nem lennék játékat, Mindenféle szélnek. szert a Klub Rádióért, 2011. Június 29 -e este 7 óra. Köszönjük szépen mindenkinek, mindenkinek, aki eljött, aki rászánta ezt az estét. Remélem még találkozunk. A Viszant Rossz számot. El is szokott fordulni. Most megnézem. Igen, rossz számot hívok. Halló? Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon fura ez nekem, mert um, ugye az önnel való kapcsolat, vagy uh, Ugi lával való kapcsolat, vagy Bácskai Jánossal való kapcsolat számúra nem se a kezdet... Hát a kezdet-kezdetén talán, de aztán később nem egy hivatélai kötelezettségé vált, és ugye abból adódóan, hogy elváltak útjaink, mert a hétköznapokban nem kísértük egymást, én megmaradtam a médiában, ön megmaradt politikus, de már nem polgármesterként. Hosszú idő után felvenni a fonalat független attól, hogy 2019. októberre óta egyszer vagy kétszer beszéltünk, és egyszer vagy kétszer találkoztunk is. Nekem nagyon furcsa, én ezt korábban egy élő kapcsolatként éltem meg, és ennek az elmaradása, mert hogy így döntöttek a választók, minket pedig az élet másokból nem sodort össze. Nekem fura, ezzel a vallomással mindenféleképpen tartozom. Tegye bárki ön, vagy a nézők, a hallgatók bárhova is? Változott sok minden ebben a tekintetben valóban, de az látszik, hogy minden reggel föl kell a nap, és az élet megy tovább ebben a... A szép maga rendjében é, nyilvánvalóan é, azon túl is, amit is a műsor keretében nem oszkodtunk meg közösen a hallgatókkal, ezeknek a beszélgetéseknek, a rendszeres találkozásoknak már, mint ami nem a, nem a műsorban volt. Számomra mindig volt ö, ö, több lett hozadéka azon túl, hogy tartottuk a személyes kapcsolatot, én kifejezetten élveztem a beszélgetéseinket is, és a találkozásokat is. Ö, bízom abban, hogy, hogy akár így, akár úgy, ez majd még még lesz a jövőben. Pinter beszélget velem, vagy én beszélgetek vele. Végül is az a döntés, amit hozott, hogy elvállalta a BKK-ban a tisztséget, de egyébként politikai szerepet nem vállalt függetle attól, hogy a Facebook oldala révén folyamatosan, vesző, permanensen ugyanaz bekerül a médiába, végül is az ön számára és a családja számára a két gyerek számára, akik talán többet látják az apjukat, szóval milyen változást hozott? Milyenek a hétköznapok? Ö, való, való, való. Így igaz, hogy, hogy, hogy, hogy a ritmus százezernéven. Ez egy tüszentés volt. El Akkor még Nem Tehát hogy, hogy a ritmusa az a, ritmus a tekintetben megváltozott és. Való igaz, hogy sokkal többet tudok itthon lenni, és mivel ugye a fiam gimnazista is itthonról tanul, ez még inkább lehetőséget adna a találkozásokra, nem mondom azt, hogy nem szeret inkább a szobájában a számított lenni az online órákunk kívül is, de, de az, azon lepődtem meg leginkább, hogy, hogy addig, amíg ugye a polgármesteri munka, az nyilván nem 0-24-es, kéztelépett 0-24, készelét, tehát 024 igényel, de és hétvégéken is rengeteg program és egyéb dolgot adott azt hittem, hogy sokkal több, úgymond szabad lesz, vagy, vagy, vagy, vagy másra fordítható idődel, de mégis az élet azt mondja, amikor hazatérünk nyugdíjban ment, akkor kérdeztem tőle, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy akkor most, akkor mit csinálsz ezzel a rengeteg idejével, és azt hát mondtam, milyen rengeteg idővel. Tehát, hogy, hogy valami hasonló volt, hogy mindig, mindig talál az ember magának valamit, akár, a, akár azokkal a feladatokkal kapcsolatban, amit, amit elvállal, akár az, a magánéletében, akár a a, a, a barátaival, vagy a, vagy a volt kollégákkal. Tehát, hogy, hogy nem unatkozom azzal, azzal legyen, hogy megváltozott nyilván a, a rendje, Nem megyek a hivatalba minden reggel. Tehát, hogy Ugye a, négy, minden a négy partner közül Karácsony fő főpolgármester lett. Ugi Attila egyebe közt a fővárosi közgyűlésbe. Bácska János úgy döntött, hogy a polgármester ellenzéke lesz a képviselőtestületben ön pedig hát a többiekhez képest annyiban határeset, hogy ilyen feladatot sem vállalt. A politikai szerepvállalása vagy a politikai érdeklődése viszont a megmaradt Facebook oldal ennek annyiban van jelentőség, hogy Uki Attila ugye azt is megszüntette, az egy meglehetősen markáns tevékenységet mutat, ráadásul Akarva, akaratlan, erentok válaszolni, a sajtó működése számúra sok szempontból kiismerhető, sok szempontból kiismerhetetlen, meg rész szóval ebből Szóval erről a Facebook oldalról sokszor és sokat idéznek, elsősorban kormánypárti oldalak, és aztán tetszés szerint ezt átveszik mások is. Végül is az, hogy úgy döntött, hogy megmarad a politika, ami nem volt nyilvánvaló, de aztán viszonylag gyorsan kiderült, hogy igen. Ez e, mögött milyen motiváció, vagy mi a frászkúny húzódik. Hiszen e, aki olvassa az ön Facebook oldalát, azért az nem csak hogy egy azt tapasztal, hogy markáns véleménye van, hanem bizonyos szempontból a hétköznapi, elsősorban a magyarországi politikai életet tekintve ön kifejezetten aktívá vált, ami jelen volt többé-kevésbé polgármestersége idején is, de a hangja most ércesebb, érdesebb, már-már uh, elégedetlen, ami ugye elsősorban azzal lehet összefüggésben, amennyiben nem tetszik önnek az, ami Újpesten zajlik, de azért ha ön szavába belevágok, akkor nekem is önként le kell vinnem a hangsúlyt. Szóval e mögött mi van? Hát valószínűleg több, több, több dolog együttes hatásra ez. Egyrészt én, ugye a 19. ősztén, amikor ugye a választási eredmények és megti váltatok, akkor én hoztam egy, egy döntést, eh, amivel nagyon sokan eh, egyetértettek, főleg inkább a családom eh, törzséketék, hogy egy kicsit eh, pihenek, egy kicsit eh, átgondolom a dolgokat, és az aktív napi politikából úgy, hogy vagy bármi más, ahol szám lépek, de én akkor talán az első vagy másik posztomban, amikor amikor attól a tisztségtől, attól a hivataltól, amit 9 évig hittem, meg is mindazoknak, akik kedvelmes szeretnek, mindazok, akik ennél aktívabbak voltak, és a választáson 18 ezer rámadták a szavazatot, hogy Újpest számíthatnám, és hogyha valami jó dolog lesz, akkor én azt fogom emelni és dicsérni. Ha viszont valamit rossznak látok, lassabbnak látok, mint ahogy kellene, akkor azt igenis szóvá fogom tenni. Én továbbra is egy újpesti polgár vagyok, annyiban kitűntetett felán a szerepem, hogy a 9 év tevékenység alatt az ismertségem nagyobb, ennek köszönhetően a véleményemnek sokkal többen adnak, hogy mondjam, pozitív céghozalást, és ezáltal sokkal többen is kritizálják, mind a mai napig a véleményemnek, hogy akár a korábbi munkámat, ez szerintem ez teljesen nyilvánvaló is helyén. E, Vegyük vegy, a, a közelmúlt tevékenységéből a Damjanics utca 4-et. Ez a kezdés, hiszen nyilvánvalóan nem erről lesz szó csak csupán. Eddig gyakorlatilag átestünk a bevezetése, most jön a tárgyalás, hogy mi van a befejezésben, elképzelésem sincs. Ugye azt írja ön, hogy 600 zeneiskolás diáktól vette el az épületet a gyur a polgármester, hogy odaadja a kultúra, idézőjelben mögé bújó baloldali aktivistáknak jól látható értékválasztás. Isten óvjon tőlük. Ez már-már egy politikai tacepau. Tehát ugye rövid, indulatos, a, a, a, nem kifejtő, én nem kritizálom. Tehát én most önnel nem. De nem, e, ön... én nem is fogok miatt én csak azt akartam mondani, hogy a Facebook az sajnos egy ilyen e, furavilág, és hogy, és hogy például ugye ezt e, nyilván azért, mert hogy, hogy ugye egy elég látványos is e, az esztetés hallgatóknak a, a szimbólumának a, a mondjuk azt, hogy paraprázisa, e, a, és ez egy. Nyilván, ha az ember történ az oldalt, akkor ez úgy szembe neki, de ez alatt a posztalat kettővel, vagy hárommal van ezzel a kiel kapcsolatos igazi mondani való, mint hogy az nem ragadta meg, vagy hogy egy-egy észre hogy én ugye ez ezelőtt egy vagy két nappal, azt értem hogy mi, amikor új testem városvezetőként döntési lehetőségünk volt, akkor mi, a zeneiskolának egy vadonatúj, tehát pontosabban egy régi épületben egy teljesen felújított szárnyat e, adtunk oda. Egy régi, nagyon-nagyon e, rossz állapotban lévő, rossz körülmények között lévő iskolát helyeztünk, tehát egy vadonatúj körülmények közé, úgymond európai színvonalú körülmények közé. A régi épület én ezt mind értem. Ez a hozzáállás. Én csak ezt azért, tartom, azért tettem, és azért tartom nagyon fontosnak, hogy mutassuk meg, hogy azt a különbséget, hogy hogyan gondolkodunk Ezt is értem, csak az a kérdés, és ez egy kérdés. Ön válaszolni fog rá, hogy elfogadom vagy sem, szinte lényegtelen beszélgetünk. Uh, hogy azért ezek különböző szituációk. Menjünk egy ilyen hátrébb, illetve nem is hátrébb oldalt ami újpesti történetet illeti, abban semmiképpen sem. Először is ugye térben és időben máshol vagyunk, pandémia van, és sor dolog megváltozott. De azt kérdezem öntől, hogy ha húzna egy tételt, miközben ez nem egy feladat, akkor ön személyesen, Wintermantez Zsolt mit gondol, a színház és filmművészeti egyetemen történtekről, hiszen nehéz ettől eltekinteni ennek a Damjanics utca négynek a történetének a megítélése szempontjából. Pont. Mit gondol? É, Azért érdekes a kérdés, mert ugye én voltam hallgatói önkormányzat vezető elég magas szinten, tehát hogy én voltam a közlekedésbérnöki karnak hallgatói önkormányzati képviselője, aztán voltam az egyetemi hallgatói önkormányzatnak tagja, sőt, annak voltam két évig az elnöke, és ezen idő alatt voltam a hallgatói önkormányzatok országos konferenciájának az elnökségi tagja. Tehát én elég jól, azt gondolom, hogy elég időt tudom és látom, hogy miről szól az, hogy hallgatói életben képviselet, miről szól a hallgatói önkormányzatiság, miről szól egy egyetem ügyeibe való beleszólás, miről szól egy rektorválasztás, miről szól mondjuk egy oktatók hallgatói véleményezési rendszerének a kialakítása, hogyan, hogyan működik egy... Ebbe belefér a modellváltás minden is? Minden belefér. Mi Ebbe a... minden belefér. Egy dolog nem fér bele szerintem, hogy a hallgatatól akarja megmondani, hogy, hogy melyik tanárt tanítsa őtől, melyik nem. Nem, fog, nem fér bele az, hogy elfoglalom az iskola épületét. Mi is tüntettünk a tandíj bevezetése ellen, transzparenseket készítettünk, de nem foglaltuk el a parlamentet. Nem törtünk be sehova, nem ragasztottunk piros csíkokat a bejáratra, nem mondtuk meg, hogy akkor kivel vagyunk hajlandóak tárgyalni és kivel nem. Én azt mondom, hogy a hallgatói önkormányzatiságnak az érdekképéseletnek van törvényes rendje, van normális okay, emberek léptéke. Okay. Ez, ez nekem, nekem nem fér bele. Tüketlenül okay. attól, hogy az hogy a hogyan... vagy. Oké, okay, értettem. Azt kérdezem, hogy abból, hogy, e, tehát, hogy ebből, a, ebből az irritációból, ebből a modellváltásból és mindabból, amit ez kiváltotta vasutcai diákokból hogyan lett, vagy hogyan nem lett politikai történet, hiszen a diákok megpróbálták távol tartani maguktól, ez részén sikerült, talán neki is sikerült a legjobban ki tudja, hogy a jelen események mit mutatnak, de a múltat tekintve viszonylag érintetlenek maradtak, ugyanakkor a, a pártok relatíve érzékenyen reagáltak. Ez mennyiben változtat a helyzeten egészen addig, hogy aztán a Davianics utca négyet, amit egyébként zeneiskolának ajánlanak föl, de egyrészt van egy politikai állásfoglalás, egy ideológiai választás, másrésztről van egy jogi nem kötelezettség, mondván, hogy a kliknek kell biztosítani az oktatást. Tudom, írta ön, olvastam, hogy ez az épületekre nem vonatkozik, de kötelezettsége akkor sincs az önkormányzatnak, hogy egy ilyet odaadjon. Ráadásul pandémia idején egy sor elvonás után szüksége van a pénzre, sok kérdés, bocs, bocs, bocsánat, a pandémiát innen azért hagyjuk ki, mert ez egy felújított kész épület. Tehát erre egy ebben igaza bevét... van, a... de az viszont egy másik kérdés, hogy az, az önkormányzat bevételei csökkennek, és immáról létezik, hogy olyan házat is bérbe, ad, amit korábban ingyen odaadott volna. Tehát a pandémia, a felújítás nem élít, érinti a háznak vagy az ingatlannak az értékesítését, viszont igen. Legyünk látok. Igen, de ugye nem értékesítjük az épületet, hanem oda. Az, az értékesítésben beletartozik a... a bérbeadás is. Ö, jó, de akkor viszont ugye az, az hogy annak vagy bének adom az az anyagi helyzetét az önkormányzatnak nem változtatja meg. Ráadásul. Jó, egyik tud az fizetni, az... a másik nem tud fizetni. Hát és akkor melyik, melyik tud fizetni? Hát az a free et tud fizetni. Biztos, de az egyébként egy, egy, egy, egy szép is, vagy egy, bocsánat, egy intézményfektor is tud fizetni, ha arról van szó, szóval, de én csak annyit akarok mondani, a hogy... nem fizet. O... Tehát a klik nem fizet a bérbe épületért. Nem, de, de azért mondom, ez az értékválasztás kérdése, tehát, hogy, hogy mi De, de lehet, -e de, lehet -e de ön valójában érdemben, vagy formailag vitatkozik az értékválasztásával a hetedik előtti önkormányzatnak? Hát formailag nem tudok vitatkozni vele, mert hogy az önkormányzat, sőt most jelenleg egy személyben, mint a képviselőtestületi felhatalmazással a, a rendkívül joget miatt, a polgármesterhez személyben dönthet úgy, hogy állnak, hogy vének, az oda. Tehát én, én magát munkát a töntést formailag nem tudom kifizálni, hisz ez egy, ez, egy, ez egy jogszerű döntés. A tartalmával nagyon erősen tudok vitatkozni. Újpesten, amikor egyébként már régen az államvizetetésében voltak az iskolák, mi számos iskolát újítottunk föl, számos iskolának az után építettünk sportpályát, két iskolába építettünk vadonatúj tornatermet, ez egyébként mint a kettőt a TAO, tehát állami program adó, tehát ez az adó nem vizetérítés, hanem ugye a két a saját adó századékáról. Megint azt kérdezem, hogy össze hasonlítani a két periódust. Ezt az összelemmé lehetne. Hát a mások ne... jelen pillanatban az önkormányzatok anyagi lehetőségei. De ez nem, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, bocsánat, ez búlisít. Én bon, bon, konkrétan a, a 7. önkormányzat anyagi helyzetét nem tudom, bár ott is úgy emlékszem, hogy sok milliárddal hagyták ott a kasztát. Újpest, a csak az önkormányzat már 9 milliárd forintos sz, megtakarítás volt, é, a cégekben, a cégekben lévő megtakarításokkal együtt ez több mint 10 milliárd forint volt. Amikor 2019 őszén az átadás átvétel megtörtént hivatalos pecsétes papírban rajta, akkor csak állampapírban úgypesten 5,6 milliárd forint volt. Is. Ehhez, bocsánat, befejezem, ez az, az 5,6 milliárd forintot mind a mai napig nem nyúltak hozzá. Tehát ha itt. Van arra köszpényszer, hogy Újpestet teleplakától jár, hogy így mint néz ilyen elvonás, akkor az konkrétan szemenszerett hazugság, az 5,6 milliárd forintos állampakrihoz hozzá sem nyúltak. Én azt kérdezem Öntől, hogy végül is egy megválasztott polgármester pluszban még ugye a pandémiából adódó, veszélyhelyzetből adódó lehetősége, hol van az a határ, hol van az a határállomás? És ezzel kapcsolatban aztán nem is kérdezek többet, mert sok mindenről lehetett volna beszélni, de hosszú volt a felvezetés, amit egyébként se vennék rövidebbre. 41 az megfelelő? Ja, igen, igen. Szóval, csak megjegyeztük, hogy mikor fejezzük be. Szóval, hogy meg pontosan mondani ön nekem, hogy hol van a határállomás, hogy hol, hol van az a leshelyzet, amit egyébként az ön jó érzéke elvitt a polgármestertől a tekintetben, hogy végül is szabad keze van, a jog is számos lehetőséget biztosít a számára. Ön viszont újpestiként nem is feltétlen volt polgármesterként, mert egyszerű, ha azt mondjuk, hogy újpestiként azt mondja, hogy azért ez így nincsen jól, nem kéne ennyire jobbra-balra menni, előre-hátra, hanem más irányt kell választani. Ennek hol van az a pillanata, ahol ön úgy gondolja, hogy ennyi és ne tovább? Van-e ennek valamiféle mértékegysége? Persze, ahány ügy, annyi történet? Ez ketté nem a dolgot. Az egyik az az, hogy mi az, ami, ami értékrendbeli különbség, tehát uh -huh. amikor az ember döntési helyzetben van, és mit választ. Például ez ilyen értékrendbeli különbség az az, hogy hogy a jelenlegi polgármester úgy döntött, hogy a saját önkormányzati tulajdonban lévő médiaszégnek a költépetés durván feldúzott, ez most már több mint 300 millió forintra rúg. Olyanná tette a lapot és a tévét, telerapva jótikus volt, simitkás sírtévéseket, csak azért mondom, hogy az időszakot lássuk újságírók. De, de ez ez ízlés kérdése. Az másik? Van, a másik például, hogy a szakrendelőre pedig ennél az összegnél jóval kevesebbet fordított polgámszer. Ez a mi időnkben az önkormányzati sajtóra és propagandára uh, uh, fordított összeg alacsonyabb volt, mint az önkormányzat által az SZTK-nak adott támogatás. Ez most megfordult. És miközben a saját sajtójára jóval magasabb összeget költ mint az SZTK-ra, beplakátolja a várost azzal, hogy egyébként a kormányzati elvonások miatt nincs pénz az sztk holott egyébként a több mint 2 milliárd forintos költségvetése, amiből művedik a szakrendelő, annak több mint a 90 százalékát, direktbe és közvetlenül az állam ugye az egészségtűzősíteti rendszeren finanszírozza. Tehát az önkormányzat mindössz 10 körül összeget tett hozzá, és képes egyébként hazunk sok millióban kerülő plakátokon azt mondani, hogy az STK-nak azért nemjük kettő, egész, nem tudom hányzet amit egyébként soha, soha nem is adott hova. Az STK-ban folyó valamennyi felújítás eszköz kizárólag állami volt. oké, erre ennyi idő volt az utolsó két perc az Újpestről szól ma újra megjelent ez egy február 8-ai beírása, egy cikk az Újpest FC eladásáról érdemi kritika és ellenőrzés nélkül végig a neten, mint a futótűz. Én annyit javaslok Írja ön, mindenki cseréje ki Düsatel nevét délire, az Újpest FC-t városházára az egykori focistát volt köztisztviselőre, vagy tetszés szerint bármilyen más logika mentén bármire. Úgyis utős lesz, erről szól a bulvár. Mi a helyzet az Újpesttel? Az elmúlt időben megint nagyon sok szó esik róla. Fritz Tamás, aki nem egy foci druker képében híresült el, a magyar nemzetben írt róla. Erdetileg azt mondtam, hogy beszélgessünk erről, ő azt mondta, hogy erről ne beszéljünk önmagában. Ha másfél perc jut erre, arra nem mondhatja azt, hogy végül is nehéz lett a beszélgetés. <há> é, egyáltalán nem. Ö, azért volt ez a, akár lehet mondani, kirohanás, szintén ilyen átértelmezett szöveg, mert, mert, mert, mert hogy egyítettem föl háborít az újpesti közösséggel, az újpesti szurkolói eh, körrel. Tényleg eh, azt olyan, most már lassan mindent, hogy mindent meg lehet tenni. Az, hogy ilyen eh, stílusban, ilyen nullatartalommal, eh, egy, egy, egy, egy, a tűzhöz, még csak közel sem egyébként, köztiszteletben álló és régi becsben, tehát a régi játékos múltja miatt becsben tartott embernek a, a nyilatkozatát. Gondolom, jó szándékú nyilatkozatát így fölhasználva ilyen cikket írni, és azért is mondtam, hogy cseréljük a szavakat, és ugyanúgy megáll a cikk. Tehát, hogy ez a fél évente, évente valaki fontosnak tartja, hogy, hogy, hogy, hogy fölkapja ezt a hirdést. a, a szava kifigurázva? Hát ennek a blik. Ja, hogy a, a, nem, nem, nem, nem. Hát én figuráltam ki a bliknek az írását, amelyben egyébként Gyurácsik Mátyás, egykori újpesti labdarúgó ö, nyilatkozott, hogy ő úgy hallotta valahol, hogy egyébként volt valaki, aki megkereste. De itt, maga az újpest és... egyébként érdemben a más helyzetben van, mint korábban, mint a foci csapat, de 7 óra 41 van, úgyhogy határ. Idélben. Érdemben érdemben, annyi van, hogy nyilván eltelt megint egy fél év vagy év, most, most éppen két nyelvesség mert utána elhagytuk a kieső zónát, de magában ö, abban van a helyzetben, hogy itt van mint tíz éve a belga tulajdonos, aki jól, jól látható módon ezzel a csapattal nem kíván érdemben semmit kezdeni, nem akarja a régi időtet nem akar belőle egy sikeres csapatot csinálni, hanem egész egyszerűen egy ilyen játékos transferre próbálja használni, és... És, és emiatt az itteni közösség az, az nagyon elégedetlen ebben nem változott sem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás, ne felejtsen, hogy újabb feladatok várnak örre már Igen. nem a médiában Igen. viszont hallásra. Minden jöttünk. Igen. Teljesen, Teljesen hozzászoktam ehhez a mászkáláshoz, ez tök jó. Van az asztalrész. Én most itt kocsvasztani fogok a zenékkel, úgyhogy csönd lesz. Ha önök telefonálnak, akkor nem lesz csönd, ha meg nem telefonálnak, akkor kocsvasztás zajt fognak hallani. 061-911-168, mint kiderült, ma 15-e van. Ezt valentinnap miatt tudnom kéne, én a valentinnapot elnézést nem tartom számon. Hétfő van, és rövidesen 3 8 lesz. Amikor eljöttem otthonról, sütött a nap, és hideg volt. Feltett tően most is jut a nap, és már nincs annyira hideg. Gondolom, lassan nulla fok körül lesz a hőmérséklet. 061 111 168 A következő beszélgetés nagyjából 20 perc kezdődik. 2018 óra után Zúja Katarovát kapcsolva, akivel a pandémiáról beszélgetett. Szentel Zsoltal folytatott beszélgetés előtt elmeséltem, hogy megismerkedtem a nézettségi és hallgatottsági adatai műsornak, ami azt mutatta, hogy kellő számban van itt néző hallgató ahhoz, hogy telefonáljon, ha tehát nem telefonálnak, az nem abból adódik, hogy kevesen figyelnék a műsort. Én alkalmazkodom az önök telefonálási szokásaihoz, különös arra, hogy most nincs is semmilyen meghatározottsága annak, hogy milyen ügyben telefonálhatnak. Bármilyen ügyben, tízezres nagyságrendben, azért nem négyessel uh, jelezték, hogy alkalmasint hány ember hallgat bele, kóstol bele a kejfejelcsiba, közülük bárki telefonálhat. Amit önök láttak az interneten, az egy pillanatnyi állapotot mutat, az se pontosan, de ez egy olyan műszaki kérdés, amivel itt most nem fog elveszni. 061 aprólékos munkával tájékoztatnak a hétköznapi életünkről. Hát, hogy ez nem mindig pozitív. Én Danu Annáról soha nem, vagy Danó Annától sose olvastam olyan cikket, ami legalábbis nem, ami valami egyéni keserűségből fakadt volna. Ugye arról volt szó, hogy a baleseti intézetben hideg van. Ennek aztán az ATV híradója Szlazsánszki feléig csapata járt utána, hát figyeljenek, ami ebből kijött, olvasom. Ez egy kis magyar abszurd Kabátban dolgoznak a nővérek és az orvosok a baleseti, mert annyira hideg van, írja a népszava. Ez emlékezetem szerint egy szombatírás lehetett. A rossz nyilázzárók miatt nem lehet rendesen befűtni a teret, az emi szerint átmenetileg elrendeltek plusz elektromos fűtőeszközök üzembeállítását, így már 21-23 fok között van a hőmérséklet. Azonban a kórház egy dolgozója vasárnap reggel híradónak azt mondta, hogy a bentfevő betegeknek a hozzátartozók vigyenek meleg ruhát. További részletek a videóban. Szóval, is tettel, drága barátaim, azért ez ez valami egész hihetetlen, ugye azt írt az emmi, hogy évente egyszer fordul ilyen elő, amikor extrém hideg van. Na most, ért, egy, egyrészt honnan tudja az emmi, hogy hányszor van extrém hideg egy évben? másrésztről pedig, hát ha rosszak a nyilászárók, akkor csinálni kéne vele valamit. Tehát azt mondani, hogy végül is tulajdonképpen az egész, az időjárás lehet. Tehát, hogyha nem lenne hideg és nem fújna a szél, akkor nem lenne a kórtermekben 10 fok. Na most, hogy 10 fokban dolgozni, az milyen, hát az mondjuk legyen egy elhanyagolható körülmény, mert azért ott mégiscsak betegek vannak. Oké, okay, van rajtuk paplan, de tíz fogban feküdni, miközben az ember nem egy sóbarlamban ment a tüdejét egyébként, de szerintem egy sóbarlangban is melegebb van. Szóval az a cinizmus, én nem is tudom, hogy mi ez, uh, ahogy egyébként megfogalmazta a válaszát az emmi, az valami egészen hihetetlen. Szóval tényleg, én csak gratuálni tudok, ehhez a történethez, amely nyilvánvalóan nem igaz, önök soha hasonlót nem tapasztaltak, és nincs is egyébként ezzel kapcsolatban semmit tennivalójuk, mondani se kell semmit. Nem kell. Nincs mire. Reagált az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Fiumei úti baleset intézetben tapasztalt hidegre. Amiről a népszava mellett az ATV-s beszámolt, az ATV-nek küldött válaszában a szakterce azt hangsúlyozta, hogy csak ez hasonló szélsőséges időjárásban jelentkezik a probléma, illetve ideglenes megoldással be tudták fűteni a helységeket. A válasz szerint a neurológia osztályon már elvégezték a részletes szigetelést, tehát értik ezt a részleges szigetelést, ezek szerint pillanatok alatt el lehet végezni, mert ez végül csak vasárnak vasárnap történhetett. Az ATV-nek küldött válaszban arra is kitért az emelő, péntek az intézményvezető és a főnövér végigjelenüliszt az osztályokat, ezt úgy magam előtt látom, mint kalocsán valami izé, tiszti szemlét, majd átmenetleg elrendelte plusz elektromos fűtőeszközök üzembeállítását, amint az elektromos hálózat elbír, így az ötödik emeleti növérszobában és így tovább. Mert ugye nálam a lakásban is jelen pillanatban a mikrót és a a mikro, a mosogatógép és a mosógép egyszerre nem tud menni, de én nem is vagyok a Fiumelyi úti baleseti intézet. Szóval azért... Lecsapott a baleseti Intézetre, kabátban, sában dolgoznak a nővérek és az orvosok. A betegek költöztetésével és olajradiátorok bevetésével próbálják óvni a pacienseket az épületbe is betörő hideghullámtól. A betegek költöztetésével és olajradajátörök bevetésével próbálják óvni a pacienseket az épületbe is betörő hideghullámtól a baleseti intézetben. Az épület északi oldalán több osztályon napok óta 10 fokos a hőmérséklet, illetve olykor még ennél hidegebb helységekben dolgoznak az orvosok és az ápolók, tudta meg a népszava. Az ablakok nem zárnak rendesen, így a helyiségek kifűthetetlenek. A nővérpultoknál, illetve folyosókon, pulóverben, sálban, kiskabátban lehet csak maradni. És senki nem mondta, hogy Steven Spielberg forgat Jött eszembe, Szász János visszakapta az eszközeit köztük a telefonját is, írt is nekem. 061 hat 168 milyen jelzős szerkezettel nem akarják kommentálni ezzel elhangzottakat, de nem bíztatom Önöket, csak hogy amikor én ezt olvastam, azért nem tudtam rajta napirendre térni az emi válasza az még jobban kiozott a sodromból, szóval nem kell ahhoz Önöknek vagy hozzátartozóiknak ott feküdniük, hogy azt mondják, hogy ez abszurdum Jó reggelt Aló, jó reggelt kívánok egy gyors kérdés. Ugye holnap esetleg esik szó arról a Brajer Péter féle dologról? Holnap biztosan nem fog szó esni lefelé Niedermüller Péterrel, de hát Péter megmondta, hogy itt már nyilatkozott ez ügyben. Én ebben a. hogy nem hallottam? Hát sajnálom, ez nem az éhiben. Én abban a történetben olyan hogy nagyon sok kivetnivalót nem találok. A brajer annál inkább. Hát euh, én nem tartom ennyire egyértelműnek a történetet, de... de, de... Mi a gondot? Hát az a, az a gond, hogy volt valami, ami működött, lecsökkentették a, a, a pénzüket, és utána el lehetett verítették el elnézés. őket. El, Elnézést, mi az, hogy normálisan működött, mi az, hogy csökkentette a pénzüket? Tudtommal a 7. keleti önkormányzatnak nem a saját tévéje volt, a Brian TV. Igen, de hogyha egy előző, előző vezetés támogatta őket, vagyok tízzel... Elnézést, én a Müller Péterrel mindenféle pénz és palipa fegyver nélkül beszélgetek. És nem lehetne beszélni a is vagy annyira nem szeretjük? Na, hát én... Köszönöm szépen. Én se szeretem, csak maga nem, az elf. Nem, de itt nincs elv. Itt gyakorlat van, és a gyakorlatban én nem találok kivetni valót. Az, hogy aztán ezt követően ő elmegy a hírtévébe, és úgy viselkedik, ahogy viselkedik, én értem azt, hogy ő ki van akadva azon, ahogy a Nieder-Müller döntött, de az, ahogy azt kritizálja, az kritikán aludni. Én ezt nem láttam. Én, a, én, én értem, de orv, egy amit mindennel, tőltem, amit, amit te olvasztam. nem láttál, én nem tudok mit kezdeni. Tehát elnézést kérek, én nem egy izé vagyok, egy, egy tudakozó, ahol az ember olyan részletekkel ismerkedik meg, amivel egyébként korábban nem volt tisztában, és aztán meg menet közben nem korrigálja a véleményét az elhangzott információk dacára. Ez a műsor nem az a műsor. Nidermüller Müller Péterrel egyébként erről a történetről is beszélgetni fogunk. Szerintem a kommunikációját tekintve, a kommunikációban az esetben semmi más, mint csomagolás. Tehát én azt gondolom, hogy a dolgnak a lényege az nem a csomagolása múlik, de egy sor dolog eldől a csomagoláson. Ma meg még több, és szerintem azt a történetet másféleképpen kellett volna csomagolni, de a lényeget nem érinti. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt, Németh vagyok. Ezzel a baleseti intézettel kapcsolatosan lenne egy kérdésem. Abban a kórházba van egy műszaki vezető, van egy gazdasági igazgató, van egy igazgató. Hát miért a, miért a minisztérium feladata az, hogy az ablakokat szigetel? És gondolja teljesen komolyt, érti, ez pontosan olyan, de nem is, ön hány éves? Én 80. Ne haragudjon, ön annyival idősebb nálam, ha annyival van több élettapasztala, mint, tapasztalata mint nekem. Mondanék önnek pár dolgot. Egyrészt ők boldog, pontosan tudják azt, hiszen ők is valószínűleg kabátban közlekednek. Kettő, pontosan tisztában vannak az anyagi helyzetükkel, és arra azzal, hogy ők mire képesek. Azzal is tisztában kell, hogy legyenek, hogy ezzel kapcsolatban, ha ők egyébként a nagy nyilvánossághoz fordulnak, akkor ki lesznek rúgva, ami pedig az Emmit illeti nagy valószínűséggel, az EMI a baleseti intézet körülményeiről nem Danu Anna cikkéből értesült. Itt egyetlen egy dologban lehetett bízni, hogyha Danu igazatír, már pedig általában igazat szokott írni, akkor egyébként az Emmi megteszi azt, ami egyébként ebben a szituációban a minimum, miközben nem azt gondolnám, hogy olajradiátorokkal kell ezt a helyzetet megoldani. Én csak azon csodál hogy ön ennek az országnak a működésével ilyen mértékben nincs tisztában. De, bocsánat, a helyi vezetőknek is van felelőssége. De, de milyen felelő? Ön azt feltételezi, hát hogy csinál, a helyi... Kell a dolgaikat. Oké, okay, hát ahogy azt a Móriczka elképzelje. Néze, én azért nem keresem meg a baleseti intézetnek a műszaki vezetőjét, mert elképzelhetetlen, hogy engedét kapjon, most nem fogom elmondani, hogy ki mindenki nem kapott engedélyt ennél pinfejű ügyeben. Ahogy ebben az országban illetékesek nyilatkoznak úgy, hogy közben eldöntik azt, hogy másoknak adnak egy nyilatkozati lehetőséget vagy sem, az valami olyan minősíthetetlen módon megy, hogy arra szavak nincsenek. Ha egyszer ők kerülnének abba a hogy a velük és a családjukkal kapcsolatos történetekről így tájékoztatnák őket, mindjárt átgondolnák azt egyébként, hogy nekünk választópolgároknak egyébként, függetlenül, hogy fiúk vagyunk-e, vagy lányok, hány centisek, van-e a fejünkön haj vagy sem, hány évesek vagyunk. Bizonyos kérdéseinkre válaszolni kell, nem annak a kérdés, hogy eldöntöm. Ez a tisztasági festés tipikus esete. Fügytsenek be, szerezzenek olajradiátort, mondják meg minden betegnek, hogy csak olajradiátorral együtt lehet őket beutalni, hogy hozzanak ablakot. Még egyszer, bár hazudott volna a Danú, akkor ki kell rugni. de nem hazudott. Az Emmy elmondta, ilyen akkor fordul elő, amikor egyébként extrém körülmények vannak. Könyörgöm. De az emi dönts el, hogy évente egyszer mit kell elviselni ők az ott dolgozóknak, és az önök tűrés határa, az hol a frászkunyhóban van? De tényleg, ez nem politikai kérdés. Ha önöket nem zavarja, azt én nem veszem tudomásul, de... A múlthoz képest itt abba hagyom itt ezt az elégedetlenséget. Én nem fogok elégedetlenkedni önök helyett. Danó Anna azt tette, ami a dolga, a Népszavaz ami a dolga, az Emi is azt tette, amit szerintük a dolguk volt. Döntsék el, hogy ez így rendben van-e vagy sem. ez önökre van bízva. És ha azt mondják nekem, hogy négy évente lehet szavazni, akkor azt szeretném mondani, hogy ez a történet nincs összefüggésben azzal, hogy négy évente lehet szavazni. Jó estét kívánok mindenkinek. Talán először arra a kimondatlan kérdésre válaszolnék, hogy miért vagyok itt. Egy telefon még belefér. Én eredetileg villamosmérnök vagyok, és mindig nagyon érdekelt a rádiózás. Mellettem pedig egy kertészmérnök áll, Siménfalvi Árpád.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 az édesanyám Nagyjából négy percük van Azt követően, hogyha az összes riportalanyon felveszi a telefon Ma már nem lesz be telefonálási lehetőségük 061 9 168 A nagy világon E kívül Nincs máshol helye Itt fogadtad szívedbe Az írást És a gond eszméltél magadra, s itt volt mindig az otthonod. S itt mondják neked, elvakult sötét lelkő ostobák, hogy keres magadnak máshol hazád. Ne törődve, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, még akkor is ha szembe fúj a szép Ne törődj vele, hogy mit mondanak Egy telefon belefér, de nem több Maga, Csak ne felejtsd 061 168 Jön Zója Katarova, vírushelyzet és Telekdi úszó Hogyan zajlik egy sportoló hétköznapja pandémia idején? Volt már vendéglátós, volt már színész, ma is sportoló beszél erről. Mm -hmm. Ez a kéfeje minden, amit az, az tudni kell, vagy érdemes, a netezők valamint Fial János 14 éven aluliaknak nem felette is, akik igen, korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. 0619, 111, 168, majd az adás után döröpont, mint doktor dörö.fialajános a dörö. Fiala nevem kukac.gmail.com Kárpádok gyűrűjéből száj fel szabad madár érted is szól a harang már s ne törődj vel hogy mit mondanak az vagy akinek tartod maga még akkor is ha szembe fúj a szél Ne törődj vele Hogy mit mondanak Az vagy, akinek tartod magad Csak ne feledd el Hogy szavannak születtél Akinek tartod magad, Még akkor is A szembe fúj a szél Ne törődj vele, Hogy mit mondanak Te az vagy Akinek tartod magam Csak ne felel el, Hogy szavannak születtél Ne törődj vele, Hogy mit mondanak Te az A szembe fúj a szél. Ne fel, amit mondanak Az vagy, akinek tartott magad, Csak ne feledd, el, hogy szabadnak születtél Sose feled, hogy szabadnak születtél Köszönjük Hello. Jó reggelt kívánok! Hello, Jó reggelt kívánok! Hát, vagyok. Kezdjük. Nagyjából abban a sorrendben haladok, amit a legutóbbi e-mailjében írt, ami közt azzal volt kapcsolatos, hogy mi mindenről nem esett szó. Úgyhogy imédiás kezdjünk azzal, most az összes ilyen fölösleges mondatot kihagyva, oltás és életkor. Egyáltalán melyik korosztályt, melyik korosztályt nem, melyik korosztályt mivel? Haho? Haó! Hello, Edet Nem tudom milyen. Akkor... Aha. Lehet, hogy a másik telefon biztonságosabb lesz. Én nem tudom, mi van ezzel. Pró Valószínűleg új telefon kell vennem Jó, próbáljuk meg hogy ha lesz még egy régi egy akkor, iPhone. Akkor, akkor. Hát. Jó, oké. Okay. Na, a következő, amit én mondtam, múltkor is nagyon kevés volt az idő. A vakcinák, ez egy emergency, már mint sürgősségével kaptak engedélyt ezekre a vakcinákra. Úgy nagyon rövid idő volt nekik a harmadik stádium tesztelésre. Így abban a csoportban sosem vették figyelembe, vagyis nem nem, nem uh, be fiatal embereket, valamint 18 évnél fiatalabbakat. A, kivéve ez a azzal, fejter, volt ez, ez azzal volt összefüggésben, hogy ebben a kipróbálásban sem vettek részt 18 évnél fiatalabbak? Igen. Igen, és most sem lehet őket beoltani. De ez azzal De volt most, összefüggésben, mert hogy egyébként ugye egyebek közt öntől is lehet tudni, hogy ez azért diszonáns, mert maguk a 18 évnél fiatalabbak közben jelentős vírushordozók. Igen, jelentős vírus terjesztők, mivel mibe tünetekkel. Igen, igen. Azt Abból is lehet tudni, hogy az legújabb például angliai vírus, az kentbe terjedt az iskoláskorú gyerekek körében. Most például Görögországban van egy nagyon nagy bómenek a vírus típusnak, és kizárólag, majdnem kizárólag fiatalokat érinti, 24 és 36 év közöttieket. Úgyhogy nagyon-nagyon szereti a fiatalokat, és persze, hogy ott a halálozási arány kisebb. De a betegség ugyanaz súlyos, és lehet, hogy hosszútávú szövedményei is lehetnek. Másfél ott van az ellentétje, az AstraZeneca, Zeneka, amelyről ugye meg azt mondják, hogy 60, illetőleg 65 év fölöttieknél nem ajánlott ott szintén arról van szó, hogy a kipróbálásnál ez a korosztály kimaradt. Nem, ott nem marad ki. Az Európai Unióban nem olyállják, mivel azt gondolják, hogy nem effektív. Na most ott az történt, hogy uh, ott ugye amit említettem, hogy um, az adenovírus vektora szemben nekünk az idősebb korosztálynak általában vannak ellenányagai és így egy kicsit gyenge immunválaszt lehet elírni, mivel nekünk vannak olyan ellenányagy, amit a vakcina DNS-ével szemben uh, reagálnak. Így uh, uh, ez volt az első uh, tesznek az eredménye. Viszont volt egy ilyen csoport, uh, Oxfordi csoport, amelyik megkapta annak a felét, mint a többi csoport és abban az oltási protokollban, uh, uh, és a, uh, ezek ugyanúgy megkaptak a második dozist is. Abban az oltási protokollban viszont elérték egy nagyon magas uh, efficienciát, ilyen 90 fölöttét. Viszont ez egy kis csoport volt, azt hiszem, hogy uh, 10-11 ember, nagyon kevés. Erre uh, nincs dokumentáció, vagyis nem lehet ezt hivatalosan elfogadni. Ahhoz, hogy hivatalosan lehessen ezt elfogadni, ahhoz kellene jelen 16 ezer E, Jó, e, ugye embert, ez a kérdés felveti de annak ami... a kérdést. hogy hát... ezt a protokollt a... lehetne használni kísérletként is. Jöjjön, én, én azt kérdezem Öntől, ez hogy ugye ho ebből ez ég... a közvéleményt lehet tájékoztatni, aztán inkább megzavarja őket, semmi tájékoztatásnak veszik, hogy például nem, nem, türelem, e... türelem, türelem, türelem, türelem. Igen. zenek a saját maga is azt mondta, hogy 60, illetve 65 éven felettieknek nem, vagy ezt az Európai Gyógyszerügynökség mondta? Az Európai Gyógyszerügynökség. Mit mondott az Aztra zenek ők továbbra is oltják az időseket. Ittálljunk meg. Itt meg ezt Igen. a diszkrepanciát, ezt a különbséget. Ki a Frázsgórgó fogja feloldani, amikor egyébként ott van egy 68 éves ember, és azt mondják neki, hogy beoltunk téged aztra zenekájával, mire azt mondja, de hogy az ója Katarova azt mondta, hogy hogy az Európai <gül> Gyógyszerügynökség azt mondta, az orvos meg azt Igen. mondja, hogy az AstraZeneca meg ezt írta. El tudja képzelni Igen. ennek a betegnek a helyzetét, aki ott áll, mint a Bálán szamara, <gül> Nem érde szeretné életbe maradni? Én, én azt tudom tanácsolni, hogy várjon egy kicsit, mert most olyan ö, tömegesen oltják, hogy nem sokára én szerintem le, meg lesz ennek az eredménye is. Úgyhogy lesz egy olyan protokoll, ami több mint tízezer ember oltási eredményeit fogja. De itt meg kell, hogy álljuk. Azt kérdezem öntől, hogy Igen. ez teljesen nyilvánvaló hogy ebben a helyzetben sürgőségi eljárásra van szükség, de magának a sürgőségi eljárásnak az összes negatívumára nem kellett volna Igen. hamarabb felhívni az emberek figyelmét? De. De. de. És én, én azt is nagyon hiányolom, hogy pontosan kíván számolva, hogyha 12 évnél fiatalabb gyerekeket nem voltjuk be, akkor a, a népesség 85-től 100% ig kell beoltani. Ami azt jelenti, hogy az összes többit kell beoltani ahhoz, hogy leállítsák, le tudjuk állítani a vírus. Már olyan mértékben, hogy normális de ha már itt tartunk, akkor ér. azzal kapcsolatban van jelenleg bármilyen előírás, hogy a 18 évnél fiatalabbak, a 12 évnél fiatalabbak beoltása hogy alakul? Mert én nem tudok rólad, az nem jelenti sem. semmi. nincsen, még nem lehet őket beoltani, úgyhogy ez a sürgőség, ami de azért ez nem lehet beoltani őket, részek... mert nincs rá vakcina, vagy azért, mert nincs. nincsen olyan vakcina, amit erre ajánlanának? Uh, nincs letesztelve rajtuk. Azért, mert egy kicsit vannak azért rizikók a messenger-eses vakcinákkal is, és uh, uh, ott, ott nem tudom azt, uh, amit amenit én tudok, a fiatalabbak, Sokkal erősebben reagálnak erre a vakcinára, mint az idősebb korosztály. Jó, de akkor menjünk el az idősebb fogva. korosztályhoz. Ott is megvan a maga anomáliája, hiszen egyébként nemzetközileg elismert szaklap írt arról, hogy Norvégiában mi történt a Pfizer oltásával. Igen. Elsősorban 80 évnél idősebbeknél, majd néhány Igen. napra rájött a korrekció, hogy valójában nekik mind súlyos alapbetegségük volt, és a beoltásuk a semmilyen vonatkozásban nincs összefüggésben Igen. a halálukkal. De Igen, mire ezt ezt a cikket lehozták, addigra már mindenki frászt kapott, nem csak Norvégiában, hanem máshol. Igen. Hogy a frászkunyhóban van ez? Hogy ismerje ki magát egy laikus ebben a zűrzavarban? Sehogy, sehogy teljes a zűrzavar, igaza van. Én, ők figyelmeztették az elén, az angolok. Én főleg az ottani eseményeket szoktam követni, és főleg az Oxfordi csoportnak hiszek, de figyelmeztették, hogy súlyos betegségbe szenvedők. Allergiába szenvedők, autóimmun betegségekbe szenvedőket nem lehet a pfizer sem beoltani. Úgyhogy ezt ők nem is csinálják, de ezeket az emberek, ezekre az emberekre jobban lehet vigyázni. Mert még az idős emberek, akik főleg állóak, azok, azok úgyis olyan életstílusba tudnak tovább élni, hogy jobban vigyáznak és nem fertőződnek meg. Ami nehéz, de be lehet látni de nem lehetetlen. Oké, de akkor a... azt árulja el nekem, hogy azzal mit kezdjen akkor a laikus, hogy Izraelben viszont oltani kezdték a 18 évnél fiatalabbakat is. Igen, és Angliában is. Hát, ettől is rá kapni sajnos. Én nem tudom, néván rájöttek, hogy ez nem, lehet, nem lesz elég az, hogy az idősebb korosztályt beoltják. De mivel oltják őket, vírus... ha egyébként nem lett kipróbálva az ő korosztályukra? Hát én az, arra azt mondom, hogy ez egy emberi kísérlet. Sajnos. Ez egy emberi kísérlet, és neki kell vállalni a felelősséget. A vakcina én elolvastam az eredeti cikkeket, ez van odaírva. A kísérletek eredmények így csak ez Akkor ez a Akkor aláírnak egy papírt egyébként, hogy vállalják ennek az ódiumát? Fogalmam sincs, hogy mit csinálnak. Én úgy látom, hogy tényleg pánikszerűen kezdtek uh, oltani, ami... Ez, ez nem... Ez, ez, ez nem lesz megoldás. Jó, nem lesz egy megoldás. Szakemberrel beszélgetve ugye a hétvégének különböző eseményei voltak egyebek között arról volt szó, hogy milyen oltási igazolványt fog majd kiállítani a kormány. és ja, a másik és... Főség. És hogy az mennyi ideig lesz érvényes, és egyébként aki oltást kapott, az fél évig e, nyugodt lehet, és aztán pedig. És én kérdeztem valakit, hogy oké, okay, mi lesz fél év múlva, behatják-e újból, amire azt mondta az illető, hogy nagy valószínűséggel fél év múlva, fél évre meghosszabbítják, de most mégiscsak fél évre adják. Ez hogy van? Ez egy, én szerintem, nagy férség. Na most azt kell tudni, hogy a vakcina nem védje meg minket a vírustól nem véd meg, hanem a súlyos COVID-betegségtől. Ez a vírus, ez nem csak vírusfertőzés, ez a vírus egy súlyos betegséget okoz, amit mi úgy hívunk, hogy COVID-19. Szóval ez a neve betegségnek, és csak ettől véd meg minket továbbra is, aki be van ott, ugyanúgy befertőzhet ezzel a fertőzővel és terjeszthet is ilyen vírust. Úgyhogy ezzel nem lehet leállítani a, a terjesztését a vírusnak, hanem a személyes védelmet lehet biztosítani annak, aki megkapta az oltást. Ezt, ezt is abszolút világosan kell mondani. Ez egy személyes védelmet biztosító oltást. Hogy mennyi időre az egy kérdés, az is ember válogatja szerintem. Ugye, az az imórendszerén azt... múlik, hogy, hogy mennyire valaki mennyire Valakinél lehet, hogy tovább tart. Alapvetően az erős... a feltételezés, a, mely szerint most éppen fél évben állapítják meg ennek a határidejét, ez min alapszik? Hát ilyen hasracsapva mi úgy szoktuk mondani. Nagyjából ennyit tart. És hasracsapás a tarts... alapján mondták azt a Spanyolországban, <gül> hogy például az asztrozeneket csak 55 év alattiak kaphatják. Tehát nem is 60 vagy 65, 55. Ahány ország, De, annyi arra, szakás. Ez, a, ez az Európai Uniós ajánlás volt, amit ők követtek. Én szerintem ennyi rugalmasabb is lehet az ember. Uh, mert én szerintem ez az oxfordi csoport mindenki ismerőket annak uh, uh, nekik uh, lehet hinni szerintem, hogyha az idősek Nél. Ezt a modifikált protokollt használják, és szerintem nagyobb biztonsággal lehet beutani, és kisebb lesz a, a mellékhatása. hatása. Azt Úgy, nekem, de, igen? Igen. hogy ez a drága vírus... De, de erre kell várni, erre az engedélyre, szerintem előbb utóbb meg lesz. Ugye most éppen én három mutánsról tudok, de ez nem jelent semmit. Ugye van a Dél-Afrikai, a brazil, és van az angol. Ezek minek következtében, és hogy alakulnak, és mennyiben változtatják meg a, ennek a, a, a vírus old, gyógyításának, oltásának a teljes mechanizmusát, mert ugye azt lehet látni, hogy azért zűrt tud e, okozni a rendszerben kellőképpen. Igen, igen. E, hogyha a vírus tovább terjed, és nagyobb lesz rá a nyomás, hogy tovább, terjedjen, úgy, hogy a fiatalokat nem oltjuk be, már még a teresztők nem oltjuk be, csak az időseket, akkor a vírus tovább fog terjedni, ahhoz, hogy biztosítani tudja a terjedését, ahhoz úgy változik, vagyis az a forma fog terjedni, ami fertőző. Ez egy abszolút, hogy is mondjam, normális. Dolog, ne felejts el, hogy eddig azt lehetett hallani, hogy ez a vírus gyengülni fog, most ehhez képest pont az ellenkezője történik ez is egy lehetőség, a bizonyos populációban mondjuk gyengülni fog ott, ahol nagyobb nyomás már rá például fiatalabb a népesség, Brazíliában vagy Afrika olyan helyen, ahol sokkal több a fiatal, ott azért várható, hogy tovább nő a mutások, az erős mutásoknak a, és a variációknak a száma. És azokkal szemben nyilván ők már a cégek már tudják ezt, és elkezdték tovább fejleszteni ezeket a vakcinákat, és így végtelenség lehet húzni az időt és minden mit tudom, három halvanta egy újabb vakcina hát Pontosan leg. erről van szó, hiszen a szakirodalom azt írja, hogy az antitestek nyújtotta a védelmet is kiátszhatja az új koronavírus mutáció, amelyet az Egyesült Igen. Királyságban azonosítottak ezzel a vírustól vakcinák, nyújtotta immunvédelmet is megkerülheti. Aggasztóan ellenálló koronavírus mutációról számoltak be az Egyesült Királyságban. A Public Health jelentése szerint a Szigetországban is kimutatott e 484K- nével jelölt mutáció, megkerülheti az antitestek nyújtott a igen. igen, igen. Igen, ez a várható, és azért én a, a másik, amit ír, lehet, hogy írtam, lehet, hogy nem értem meg a, a levelembe, az volt, hogy mellette meg kell erősíteni a karantén és a távolságtartási szabályokat, és meg kell mondani az embereknek, hogy ha most elkezdtük oltani, akkor nem arról van szó, hogy ledobom a máskommal és elmegyeket, el a gyerekért az óvodába, amit az idős embereknek, hanem fordítva. Most, most sokkal jobban kell vigyázni ezekre a dolgokra, sokkal uh, jobb máskot kell húzni, uh, nem tudom, ezt, hogy Ezt a részét mennyien... még, a még értem, de árulja már el nekem ez az E484K, ez ellen egyébként jelleg van védőoltás, vagy nincs? A, Speciálisan erre nincsen, de a Pfizer vakcinát kipróbáltak, már mint az ott, az a beotott embereknek a szérumával kipróbáltak, hogy reagálni fog-e erre a mutásra, és azt mondták, hogy igen. Ott van két mód. A Pfizer vakcinában van egy ilyen, a két modifikáció magát a, a, a, a vírus fehérjébe beraktak egy két prolint, ami, ami nagyon jó rögzíti a másodlákos struktúráját, úgyhogy erre erősebb az immunvállat. Úgy néz ki, hogy ezzel, aki be van ottva, az nagyobb valószínűséggel, Ö, bizt, nem fog lebetegedni az ő Azt árulj el nekem, hogy hol jelentkezik annak a kérdése, hogy valaki tisztában van-e azzal, hogy azon kívül, hogy koronavírusos éppen melyiket kapta el a hagyományosat, az angolt, a dél a brazilt vagy a hotentottát? Sehol csak szekre és itt, én nem tudom, hogy a tisztítő orvos honnan tudja, hogy az angol vírus hát ez van, a kérdés. itt csak meg kell szekvenálni, és erre nagyon kevés a kapacitás, például Amerikában sincsen, egyelőre csak Angliában van ez a kapacitás, ami, ez ami, amivel gyorsan tudják. Uh, vannak szekvenáló gépek, mármint RNS, DNS szekvenáló gépek, ami nem olyan autó. Uh, Jó, csak amikor Magyarországon ütel. ezzel kapcsolatban számok hangzanak el... Itt, itt nagyon kevés van, itt két-három helyen, nem sok helyen van ilyen gép. Nagyon-nagyon drága. De akkor mi alapján mondanak bármit adagon. is ezzel kapcsolatban? Tehát ez is hasraütésszerűen történik? Igen, a, a, a, a fécsi vírus csoport azt hiszem erre reagált, hogy mondja meg, hogy mi alapján mondja a tisztisztó orvos, hogy az angol vírus terjed, mert nincsen alapján neked. Akkor lehet, hogyha tényleg megszegben állták. És itt, itt nem csak a masínek kapacitásról van szó, hanem nincsen bioinformatikus elég, aki is hozzá. Szóval tehát nincs Magyarországon kicsi a kapacitás. A pécsi labor, azt hiszem ők tudják, de, de nem olyan sok, nem, annyit nem tudnak szetlenülni, mint Angliába például, ott gyorsan megy. Önkülöz? De egyébként meg ez a vírus, az, az nem új vírus, az egyszer valaki leírta, nagyon régen, 2020-ba, csak akkor még nem terjed. Itt arról kell tudni, azt kell tudni, hogy ennek a vírusnak van több mint 30 ezer változata, de mindig egy domináns formája terjed. De időnként elkezd egy, egy másik formát terjedni, ami fertőző, és átveszi az előzőnek a helyét. Ez így megy. Nem úgy. Ön hogy arról életem, is írt, hogy az e-mailjében, és aztán külön utána néztem ebben a, ennek a szakirodalomban, és ez tényleg így van, hogy egyébként hogyan toboroznak adott esetben az Egyesült Államokban influence, influencereket a COVID-19 vakcina népszerűsítésére Igen. és a tévhiteknek az eloszlatására. Mert hogy egyébként Igen. a Trump adminisztrációnak arra is volt ereje, hogy ugyanilyen influencereket használjon ellenkező célra. Elképesztő. elképesztő, itt az emberek, sokszor az újságírók, tisztelet kivételeknek kéreértik a, a, a, a tudósokat, és abból napgalibán kerekednek, mint ahogy a, a Trump, nem tudom, emlékeznek az emberek. Volt egy olyan eset, amikor feltétlenítőt ajánlotta az embereknek, hogy ígyenek. Az abból keletkezett, hogy az, az antibiotikumos koktél, amivel kezelik a tüdőgyulladást, a, a, a COVID-os tüdőgyulladást, azt úgy hívják, hogy domespo. Ilyen laboratóriumi zsargot. És a Trump teljesen, uh, um, hogy is mondjam, hogy uh, átvette, mit. Tényleg nem tökéletes a telefon. Hallo? Hány éves ez a telefon? <gül> Tényleg kerélni kell, ez egy öreg amit akkor azt hiszem 5S még, úgyhogy... Lányom megmondanad, hogy az 5S mikori, én meg nem mondom, nekem sose volt iPhone-om, önök termék megjelentést hallanak. De most csak a beszélgetés végén... Igen, tehát arról van szó, hogy tényleg inkább a Trumpnak hisz hitték akkor az emberek, nem tudom, ezt hallottak az Igen. embereket, a domesztót. A, a trapnak hitték, és nem a Fauci-nak. A Fauci-t uh, uh, szorolt, és, és onnantól kezdve mindenféle összeesküvési teóriák, az volt a vakcinával Bill Gates uh, nem tudom, milyen csippeket fog beültetni az emberekben, és kontrollálni fogja őket. Mindenféle mozgalmak vannak. Hála Istenek, szerintem Magyarországon nincs ilyen. Én legalábbis nem tapasztaltam. De az emberekben van egy ilyen félelem a vakcinától. Ez, ez biztos, hogy így van. És ezt csak úgy lehet uh, ezzel szemben menni, hogyha, hogyha megmondjak, hogy mi a helyzet. féle vakcinával. Nagyon szépen ez... köszönöm a rendelkezésre, állást, valószínűleg folytatjuk még. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, viszont hallásra. Viszont hallásra önök Zúlya Katarovát hallották. Jó reggelt, Fiala János vagyok. Jó reggelt, igen. Ja. Tegeződni fogunk akkor, ugye? Igen, az, az én érzem. Igen. Mondok egy röpke, illetrajzot, Telegdi Ádám, edző Turi György Gütler Károly, születési idő 1995. november 1 -e, születési hely Budapest, súly, 78 kg magasság, 194 centi, csúcspontok, EB7. 2016, London, és egy sportoló családból származik, mármint hogy a felmenők sem e, voltak e, amatőrök, Édesapja válogatott uh, kosárlabdázó, volt az 1952-es Helsinki olimpián, édesanyja szintén kosaras volt, Európa bajnoki bronzérmes, testvérei labdát pattogtatnak, de hogy milyen labdát pattogtatnak, és hol azt nem sikerült megtudnom? Um, uh, azóta már frissült azért, először nem édesapám volt az olimpián, hanem a nagypapám még az 52 sem. Akkor rosszul írták uh, igen, a, a testvérem, ez az igen, a húgom van, aki még aktívan kossálat, de azt a labdát tartoktatja, és van még egy öcsém, aki szintén kosarazott sokáig, a, egyébként mind a úsztak is, de a, most már. legjobb like bér... eredmény? Nekik? Neked? Nekem. A, én ezt a, a 2019-es világbajnoki hetedik helyett tartom a legjobbnak a, az olimpián illetve magát a tényt, hogy az olimpián élt tudtam lenni még 2016-ban, és remélhetőleg idén is. Te egyetemista vagy még, vagy már végeztél? Nem, én még egyetemista vagyok. Folytatom azért, hogy szépen lassan a a az úszás mellett, de itt hangsúlyozom, hogy szépen lassan. <gül> Hogyan éves vagy? Hát ezt nehéz ugye években mérni, mert minden évben egy elég Mennyiségűtet tehát nem az átlakait számot csinálta meg, inkább a, azt mondom, hogy így a felére tegyeket tekintve. Te egy főfoglalkozású sportoló vagy. Igen, igen. A helyzet az, hogy ahogy Máté Gábor segített nekem a katonai József Színházban színész találni, mert azt arra kértem, hogy biztosítson számomra valakit, aki reprezentálni tudja az ő színészei helyzetét, és hogy kit választ ki azt én teljes mértékben rábíztam. Itt most ugyanez történt turi György esetében, ugye nyilvánvalóan szó fog esni, miután ti is nyilvánvalóvá tettétek ezt a párkapcsolatot a barátnődről, de én ebben együtt azt kérdeztem az edzőtől, hogy ő kit választ, és ő téged választott, és pillanatra se gondoltam arra, hogy én a barátnődet választam, annak, hogy ennek milyen jelentőség van, arról később még beszélni fogunk a te sportolói pályafutásod, ahogy ezt szokták mondani, kisé hülyén, az mikor kezdődött? Hát, hogyha úgy nézzük, akkor, akkor már az egész pályafutás az négyes fél éves koromban elkezdődött. Akkor, akkor... akkor tehát nem te döntötted el? Nem, akkor nem én döntöttem el. Mert... Megragadták a grabancodat, és hova vittek? És lehoztak ide. Uh, bocsánat, nem. Így majdnem ilyen szép a történet, de még egy, egy fél évre először a, azt hiszem, hogy a T.F. utazába vitték le. De miért pont de úszni? Is volt fél év? Uh, úgy voltak vele a szüleim, ahogy én a későbbiekben ezt így meghallottam többször, hogy uh, egyértelmű volt mindketten, hogy tanuljon meg a gyerek úszni, és, és úgy, úgy induljon el a nagy világba, hogy, hogy uh, ne kisebb jön a veszélye adnak, hogy bejártnak bele a fogadó És És aztán hogy alakult tovább? Utána, pár hónap után áthoztak ide a krébányás szébe, mert hogy volt egy egy idős paráti társaságban egy szinte gyerek, és ő, ő már tudott pillangón úsztani, akkor, amikor én még háttal sem, és amíg azt áthoztak ide a kis Miklóshoz úszni tanulni, és onnantól gyakorlatilag a mostani pillanatig bezárólag itt, itt edzettem a krébányás mikor derült ki, hogy belőled cserebogár lesz? Ez jó kérdés, szerintem belőlem vagy úgy gondolom, hogy, hogy nagyon későn jóval később, mint a, az átlag. Én a, az ifi pályafutásom, tehát a, az ifi éveim alatt jóval kisebb eredményességiakot szerepeltem mindenhol, mint, mint így a, a kortársai közül bárki szinte. De valamiért, valamilyen okból kifolyólag valószínűleg azért is, mert szerettem nagyon csinálni ennek ellenére, és, és, és mindig azt hallottam, hogy én a, a testfelépítésemből Kifolyólag később fogok beérni, és, és a sok támogatás, és a sok uh, nagy szeretete az úszásnak az elvitt addig, hogy uh, felnőtt koromra sikerült beérjek, és onnantól uh, el tudtam hagyni. Mit nem ezzel felnőtt 18-20 év között. Az ember megnyire nyomasztja az, hogy azok az eredmények, amit a többiek produkálnak, azt ő nem produkálja? Mert én azt feltételezem, hogy nagyon, de akkor magamból indultam ki. Igen, azért ebben az időszakban voltak megingások, volt egy nagyobb, amikor, amikor tényleg majdnem abbahagytam az úszós sportot, annak a félére kerültem, hogy, hogy készen álltam meghozni azt a döntést, hogy nekem elég, mert nyilván nem jöttek azok az eredmények, amiket láttam magam körül a többieknél, de, de ez, ez végül nem jött össze, hál' Istennek egy edzői segítsége nem hagytam abba, és az, az élet nagyobb döntése volt az jó, csak úgy tűnt, mint hogyha megszakadt volna. Um, azt kérdezem tőled, hogy ebben az elmúlt közel 20 évben, sőt, most már több mint 20 év, mindaz, ami ezzel együtt járt, bár ami a sportolósággal együtt jár, bár ugye négy és fél évesen valószínűleg nem ez a terhelés jutott osztály részül, az sohasem vitte el téged, tehát hogy néztélek ki az a vonatablakon és mondtad azt, hogy jé, milyen furcsa ott kinn a mezőn az emberek más életet élnek, mint én. Hát azt gondolom, hogy minden érsportoló, mert már nevezhetünk itt, itt tizenéves gyerekeket is, akár érsportolnak az iszlásban is, átéli ezt, hogy Gyakorlatilag az általános iskolás felső osztály és a gimnázium évek a legnehezebbek, mert ott, ott lehet azt látni, hogy, hogy az osztályzásra kezdőnek kinyílni, hogy, hogy órák után lemennek a, a, a, a bevásárlóközpontba, a játszótérre, a gimiben, akár így a kocsmába, e, isznak egy sört, kimer, tehát, hogy mennek, élik az életüket, és e, nekem, meg a sporttársaimnak, mind iskola után egy perc szünet nélkül gyakorlatilag indulást utáni edzésre, úgyhogy már reggel is volt egy és ezekből mind kimaradunk és sokaknak ugye erdőtáborok miatt köztük a, a Boginak is um, kimaradt a saját talagolhatója mert nem tudott osztáni tehát nagyon-nagyon nehéz az az időszak viszont az gondolom, hogy a, onnantól, hogy innen kikerülnek vagy kikerülünk onnantól szerintem ez kárfolt Kapás Boglárkáról van szó, de még mindig nem jutottunk el oda, különs tekintettel hogy én veled beszélgetek azt kérdezem tőled kedves Telegdi Szerintem a létezés egyik kulcsa a motiváció. Mi a te motivációd? Ez egy elég uh, komplex kérdés, így uh, ilyen korán reggel, de... Hát, mi, mi az, mi az én... amiért ezt csinálod, hogy győzzél, szereted a vizet, de hadd ne kelljen felsorolnom, itt vagy te, uh, fogsz tudni erre válaszolni. Igen. Én azt gondolom, hogy, hogy én nagyon szeretem az edzés, nagyon szeretem a, az egész az úszásban magát, azt a tényt, hogy abból élhetek meg, amit szeretek, és ez azért azt gondolom, hogy sajnos elég keveseknek adatik meg, hogy, hogy ténylegesen azt csinálják, és abból tudnak megélni, amit, amiről egész életükben álmodtak. És én egész, egész gyerekkoromban arra álmodtam, hogy én sikeres felnőtt úszó legyek, és, és ezt tudjam csinálni főállásban. És utána ezután, hogyha ezt valamikor abba hagytam, akkor legyen egy olyan hátterem, olyan kapcsolatrendszerem, olyan... olyan mondjuk ki egészséges fizikumom, amivel, amivel megalapoztam a, a, a késődéseket. Ebben mennyire tartozik bele a helyezés? A helyezés az, az inkább azt mondom, hogy fiatal korban, és amíg még életlened talán egy versenyző, addig addig azon van a hangsúly csak, és kizárólag, hogy te most megnyerted az országos bajnokságot vagy a, a béka seregszemlét, vagy, vagy te most hanyadik lettél, ahogy telik az idő, úgy gondolom, hogy megtanulja minden verseny, de az, hogy a, a legnagyobb ellenfele az nem a, az, aki mellette úszik a pályán, hanem saját maga, és a, a saját maga elleni azok azok, amit többet számítanak. Akkor tud jól úszni valaki, hogyha, hogyha nem arra koncentrál, hogy mellette a többek mit hanem csak is a saját magára. Ti azon kevesek közé tartoztatók, akik nemcsak felvállaltátok a kapcsolatotokat, hanem beszéltek is róla, a fényképek is tanúsítják, a te párodkapás boglárka. E az, hogy ő neki milyen eredményei vannak, és neked milyen eredményeid vannak, és nem véletlenül fogalmazok így. Én sose tanultam pszichológiát, de majdnem 40 évig jártam pszichológushoz és pszichiáterhez, tehát nem véletlenül tanultam megfogalmazni. Tehát az, hogy ő milyen eredményeket él, és te milyen eredményeket érsz el, az rád van-e hatással, vagy ha van is, nincs jelentősége? Um. Hát ugye mondjuk ki, hogy, hogy sokkal sikeresebb búszott, tehát úgy állt a szóval mi kapcsolatunk, de én soha nem. Tehát, hogyha mondjuk erre irányul a kérdés, mert ezt egyébként sokszor kérdezték tőlem, hogy nyilván ugyanilyen finoman és diplomatikusan, hogy nincs első. Van, van eset, egy heti ilyen van. novella, abban két operettistáról van szó, mind a ketten főszerepeket játszanak, és arról szól a történet, hogy bármelyik énekel, odáll a másik elé, hogy a másikat ilyenkor ne lehessen látni. A ti történetetek nem ilyennek tűnik? Nem, abszolút nem. És azt gondolom, hogy ez azért van, mert talán kicsit közhelyes vagy tózai az indok, de hogy megszeretjük egymást. És azt gondolom, hogyha két ember egy egymást, akkor nem fogja megmérgezni a kapcsolatukat az, hogy az egyikük sikeresebb, mint a másik. Sőt, azt gondolom, hogy minden egyes siker, amit a Bogi elér, az nekem, az nekem úgy, hogy motiváció, mint ahogy neki is fordítva. Itt kinyílik az újabb fejezet, a pandémiának az első szele valamikor 2020 márciusában, bár fogalmam nincs, hogy ez téged mikor érintett. Mennyiben változtatta meg az életedet, és mit gondoltál akkor, hogy ez mennyi ideig tart, különös tekintettel arra, hogy mennyire változtatta meg az életedet, hiszen maga a megkeresés alapvetően erről szólt. Hol tartunk? 2020-nak melyik hónapjában járunk? Ez úgy nézett ki, hogy márciusban elmentünk egy tájföldi edzőtáborba, ami három hetes volt, és visszajöttünk március 15-én, és Március 24-én kezdődött volna az országos bajnokság, és a, a március 10-e környékén voltak először olyan hírek, hogy, hogy, hogy ez úgy komoly, és hogy, hogy elképzelhető, hogy nem lesz megtartva az országos bajnokság, és, és hogy egész a percig mi szerintem úgy, mint ahogy a világ majd részt azért valamilyen szinten felváról vettük ezt a koronavírus, nem gondoltunk arra, hogy ebből, ebből ilyenek lehetnek később. És amikor, mint hogy a tájföldről utoltuk, való ha... hazajöveteletek az hamarabb volt, vagy pontosan időben történt? ott még úgy tudtunk az hogy se karantén se tesztet, hogy ott, ott akkor még úgy jöttünk úgy de, ma, de maga. De is emlékszem is. arra, hogy ott a legkülönbözőbb megbetegedések voltak magán a társaságon belül is. Ja, igen, igen. Az hát most már kicsit összefolynak a hónapok, de igen, azutáni az pár hétben vagy, vagy egy hónapra rá volt az, hogy látunk, hogy a majdnem egy hónapra, és amikor újrakezdődjük volna... Ne, ne, nem, nem menjünk Vala is előfordult veled, hogy egy hónapra leálltál? Hát talán egy hónapra talán igen. Azt mondom, hogy nyáron talán kaptunk ilyen négy hetet. A, a leállás az, az, az azt jelenti, jelenti jelent. hogy mi, semmit se csinálsz, vagy otthon futsz, vagy vagy, futsz, vagy, vagy csinálsz, vagy az azt jelenti, hogy egy hónapig kimarad a teljes sporttevékenység? Mit jelent az egy hónap? Ez az nyáron így van, az azt jelenti, hogy van teljes sporttevékenység. A, azért a karanténban az azt jelentette, hogy, hogy otthon edzünk, amennyire tudom tudunk. Ez. Nyilván otthoni, otthoni tornát, és otthoni kismedencében kikötve úszást jelentett, de ezek magyarok. elványoló a kismedencét. Meg... Mit jelent, hogy otthon van egy kismedence, vagy mi az, hogy kismedence? Hát fel, felállítottuk ott, ugye elkezdett jó lenni, és a Bugival ha. felállítottuk egy ilyen mobil medencét, egy három méterszer, másfél méter mély medencét, és kikötöttük magunkat a, a napernyőhöz, és úgy úgy úsztunk, de azt az nyilván Az, Azt áruld el nekem, hogy egy hónap az milyen veszteséget okoz egy sportolónak, egy sportolónak, ha nem sportol. Tehát én nem fogom látni, de ő látja saját magát. Mi az, ami egy hónap után más, mint korábban volt? Azt kell mondjam megint, hogy ez nagyon sportfüggő. Te? A az úszóknak a leg. Én azt mondom, talán kicsit nem, nem tudok objektíven mondani nyilván, de én azt mondom, hogy az úszóknak az egyik legnehezebb. Mert a úszónak az egy hónap. Tehát egy adott mennyiségű időben való kihagyás az kétszer annyi időbe kerül, mire visszahozza. Most talán azt gondolom, hogy egy kosárlabdázó, egy, egy, egy focisza, bármelyik, amik kevésbé is sportág, azok, azok uh, talán könnyebben visszállnak, vagy gyorsabban. Egy úszónak egy hónap az már az van egy rengeteg idő. Mi történt az egy hónap után? utána lettek... Mi a, a, helyzet, a, mi a helyzet, ugye, amit te szintidőt úszlál, mi volt a helyzet Tókióval? Arra van nem, nem előtt Tókió, pontosan, pontosan, mikor, de, ő, de ugye ez annyira... Nem ne, midől össze átadul. benned akkor, amikor kiderül, hogy nincs Tókió? Ugye erről reggeteget írnak, de mégis minden ember más. Bennem, bennem azt mondom, hogy inkább csak egy általános, át, az emberiséghez, vagy sportolók. Nézve egy átlagos csalódottság volt, most nyilván az olyanoknak, akiknek ez az utolsó, vagy az első olimpiája lett volna, azoknak ez, ez jóval intenzív érzemeket váltott ki. Én, én, én mivel szépen lassan, fokozatosan egyrébban kezdtük átlátni, hogy valószínűleg nem lesz olimpia és nem sokként ért minket, már úgy, úgy felkészülten vártuk a hírt, úgyhogy uh, talán kevésbé volt uh, morbida a hatása. De uh, abban az időben, 2020 nyarán vagyunk, uh, voltak különböző versenyek, milyen versenyek voltak, hiszen milyen a sportoló élete akkor, hogyha nincs verseny? Vagy nem olyan számban van, mint korábban? A hiány az, az, az nagyon hamar a motiváció járniát is jelenti, ezt most, most tapasztaltuk meg mi is, szerintem először, uh, meg sokan életükben először, nagyon nehéz úgy edzésre járni, és, és, és, és te nagyon nehéz, hogyha nincs az ember szem előtt egy, egy bizonyos kitűzött ér, és abban a pár hónapban nem volt, mert nem tudtuk, hogy a legközelebbi verseny az 2020 végén lesz, vagy 2022-ben, vagy, vagy lesz Olimpia, kimád az Olimpia. Tehát ez egy nagyon bizonytalan idő volt. Az egy ISL nagyon... versenysorozat, ez hogyan alakult? Ez ö, azt hiszem, hogy nyáron, augusztus környékén. Ö, kaptunk olyan híreket, hogy ezt meg szeretnék tartani minden körülmények között, és akkor én nem tudtuk, hogy ezek a körülmények milyenek lesznek, és akkor szépen felvonalzódott, hogy, hogy ezt most egy, egy nagy buborékban akarják cét alatt lebonyolítani, és az mindenkinek, aki meg volt hívva, annak egy, egy, egy nagyon nagy segítséget jelentett szerintem, hogy túlvészelje az időszakot. Ahhoz időeredmény kellett? Nem, én azt gondolom, hogy, hogy maga a verseny kellett. Nyilván nem... nem Úgyhogy formában érkezett oda senki, ez, ez pusztán arról szólt, hogy újra versenyezünk, hogy újra azt csináljuk, amit szeretünk, és megtaláljuk a, a motivációnkat valahol. Uh, az, hogy ti a New York Breakersben uh, szerepeltetek, az mi? Az egy, a nyolc csapat, illetve most idén már tíz csapat egyike volt. Itt, nyilván itt pusztán azok az annak, hogy mi pontosan abban a csapatban szerepeltünk, hogy ez volt az a csapat, ami mindkettőnket hívott. Ez volt a közös kereszt, mert ez ez milyen, milyen ez csapat? Van, ha egy csapatba kerülnek. Ez egy... Uh, itthon, ez te egyesületben, egyesületben, amely... itthon te melyik egyesületben sportos? Én a kőbány előszízen. Uh. Azt, hogy New York az, az annyit jelent, hogy az alapító, vagy inkább azt mondja, hogy a főnök, az egy New Yorki uh, kötetségű klubból származik és, és pusztán ezért lett New York, de, de gyakorlatilag nincsen. Egy semmi. ilyen csapatban hányan vannak? Keresztül? Idén azt hiszem, hogy 34-en voltak, abból, abból 28-an, vagy 30-an úshattunk egyszerre egy versenyen. számonként, ugye két induló van, ott van egy kis átfelés van. Aki Arra emlékszem, az... hogy a tévé közvetítette emberek nem lehettek, tehát nézők nem lehettek. Nézők nem, és ez, ez egy elég furcsa élmény volt, de, de egy utólag azt mondom, hogy nem, tehát, hogy nem volt annyira furcsa, mint ahogy először. Tévé mennyire követni? Én szerintem Tudomásom szerint uh, sokan, ha uh, nem is itthon, hanem inkább külföldön, ott az ISP-ek között az Amerikában, ami elég szó új társadalpontjából. Ez pénzdíjas? Ez pénzdíjas verseny volt. Igen, itt az első, mindegy nagyon magyarult díjazási rendszere volt, az első négy helyzet minden futamban bizonyos pontok alapján kapott pénzt. De valójában ennek a versenysorozatnak a felújítása, ez azzal volt kapcsolatos, hogy ezeknek a szerencsétlen sportolóknak azért csak legyen versenyük. Független attól, hogy nem lesznek ott nézők, és abban bízva, hogy egyébként a tévéközvetítésre lesz kellő igény már mint nézői oldalom? Igen. Ez szerintem két oldalú volt, igen, itt a motiváció megrendezésre. Egyrészt az, hogy a tényleges segítség a sportolóknak, másrésztről a Tudva azt, hogy, hogy üzleti szempontból nézve ez lesz az egyetlen verseny, ami nemzetközi abban az egész fél évben gyakorlatilag, vagy évben, és azért gyakorlatilag garancia volt arra, hogy nagyobb lesz a nézettség, vagy, vagy megéri megrendezni, mert, mert nem volt. Mit Hány más helyszín volt? A Egy helyszín volt, Budapesten volt megrendezve. Hát nem is volt, uh, emlékszem, de máshol nem volt a világban. Nem, nem, máshol nem. Na emlékszem, mert ott a Margit szigeten nagyon sok sportolóval találkoztam. Igen, igen. Hát oda csak ki, is napi két órára összesen. Itt ezt a pillanatot ragadjuk meg, és most engedjük el a naptárat. Mennyiben más most a te életed, mint amilyen volt nem pandémia idején? Kevesebbet edzel, ugyanannyit edzel, valamit másképp csinálsz, de ha igen, akkor mit? Én egyáltalán nem értek hozzá. Um, nehéz megválaszolni még, azt gondolom, hogy még elég friss és még szinte tart ennek, így a, ennek a hatása, mert még mindig csak a versenyek, még mindig kisebb számban vannak megrendezve, még mindig olyan furcsán, olyan buborékban, elővigyázatossággal, kevés versenyzővel itt van, úgyhogy még, még szerintem nem látja senki így ennek a hosszú távú hatásait a, a sportolókra nézve, de, maga az edzés de ha valamilyen sajnálatot mondani, hogy az edzés maga az nem más, az, az, az nem más. Mi más? Talán a hozzáállás, és az, hogy, hogy uh, sokakat, között. én magam nevében tudok beszélni, hogy azt érzem, hogy, hogy erősebb tett csak ez az időszak, mert uh, maga a tény, hogy ezt át tudtam vészelni, hogy ebben ugyanúgy megtaláltam a motivációt. Volt, az, aki nem ez, tudta ez, átvészelni, nem. vagy volt, aki nálad sokkal rosszabbul vészel, nem kell, hogy nevet mondjál, de sokkal rosszabbul vészel, tehát? Igen, nyilvánvalóan volt, aki ezt nagyon, ha, nagyon nehéz Ha volt ilyen, sőt, akkor neki, al még egyszer nem vagyok kíváncsi a személyre. Mi volt a baja? Az, hogy szimplán összeroskod a, a versenyhiány, és, és az, ezzel okozott, csak ismételni tudom, hiány. Hogyan tudja uh, ezt pszichológussal, vagy kivel próbálja pótolni az edző, vagy ez pótolhatatlan? Szerintem ez, ez pótolhatatlan, és, és magának a versenyzőnek kell ezt megtanulnia a feldolgozni, vagy kell megtanulnia feldolgozni, hanem egy pszichológus sokat te is. tisztában vagy azzal, hogy neked hogyan sikerült, vagy nektek hogyan sikerült? Nehéz, de megfogalmazni, azt mondom, hogy igen, értem. Ez, ez, a, ez a munka és a hit. Az de az ez, de, de az ez az maga munka, munka, hogy az ember egyébként ezt ki tudja alakítani magában? Igen, szerintem ez munka. Ez egy hosszú hetek, hónapok munkája volt, hogy ezt, ezt feldolgozzuk. Igen. Ez a buboréka, hogy te megkülönbözteted a többi buboréktól, ennek nem szabad kipukadnia, ugye? Már melyik buborék. Hát az ennek az? a motivációs buboréknak, tehát hogy ezt az ember megtanulja, hogy miért csinálja, függetlenül, hogy a, a verseny. Igen, -a, igen, igen. fontos hogy tudja, hogy ennek mikor van vége? A motivációnak? Nem, ennek az állapotnak. Tehát az, hogy ennek a motivációnak, ami egyébként más, mint korábban volt, annak meddig kell kitartania? Szerintem... Pontos lenne tudni, de, de a, maga az időszak annyira bizonytalan, hogy, hogy még ilyen közel vagyunk egy Európa-bajnoksághoz, egy, egy Olimpiához, és még mindig bizonytalan. De ez a május nyilván... időpont. Igen. És, és ez, ez, egy, ez a bizonytalanság az, ami a, a vesztét okozta a, ennek a mondjuk így igen. Ha hányszor hallod a meghosszabbítását a veszélyhelyzetnek és mindannak, ami ezzel együtt jár, az annyi most szándékosan nem fog tudni megfogalmazni, de az annyi pofon? Vagy az annyi nem tudni csoda? Ezek a szigorítások, a kiállási cialom, a társai ezek, ezek, ezek konkrétan nem befolyásolják azt, hogy, hogy én hogy állok a versenyzéshez, mert, mert nem a versenyzést magát nem mindig, tehát Magyarul, hogy a buborékba beleférhetne elvileg az Európa-bajnokság, és talán még maga az olimpia is. Igen, most vagy előre úgy néz ki, hogy igen. Egy, egy néző nélküli, egy ilyen bizonyos szempontból teljesen futurisztikus verseny, mint amilyenben te részt vettél ebben a Dunarénában rendezett októberi versenyben, vagy talán amilyen majd lesz a májusi Európa Bajnokság, vagy amilyen talán lesz a tókiói olimpia, az micsoda az augusztus vagy a nap, most mi a hónapja? Az olimpiát pontosan egy évet 365 nappal nap a továbbiak július július. Ez mennyire fontos, mennyire nem? Vagy maga az esemény a fontos, a többi az részletkérdés? Én azt tudom, hogy ez részletkérdés. Nem nem a legyen nem a, meg az a, az a, a fontos. Senki a az a fontos, hogy legyen meg a más más gyakorlatilag nem szállít. Az elmaradás az elmondható, hogy mit okoz az emberben, vagy nem? Hát, öm, valószínűleg tehát meg lehet fogalmazni, hogy, hogy uh, borzasztó csalódás, és, és sok embernek az a pályafutása végét is jelenteti szélségesebb helyzetben, úgyhogy uh, annak, annak elég komoly hatásai lesznek, nem tudom, hogy, hogy uh, nyilván egy-két alkalommal maradt el összesen az elmúlt egy évszázadban olimpia, de, és uh, ez, ez, ennek, ennek elég komoly hatásai lehetnek minden, minden sportról nahézen. Ez egy formán alakult, vagy különböző féleképpen alakult kapásból kapásbóloljállákkal között? Ennek a túl... Tehát minimális az, ahol... különbség van. Magára erre gondolsz, hogy az olimpiájára lesz, a feladókodás? Igen, igen. Um, minimális különbség van, mert a pályafutásunk különböző szakaszaiban vagyunk. Köztetek hány év van? Köszönjük kettő év van, de, de mint tehát, nyilván lányként általában hamarabb szokás abba adni az úszásban a versenysportot, van egy ilyen nagy átlag, nyilván vannak részek, a bogi is 28 éves lesz idén, és nem érzi magát annyinak, és nem is néz ki annyinak, ezt mondjuk el, és akár ő is benne is benne lehet még jó pár év, de ő, ő lehet, vagy lehet, hogy az olimpia után egy-két évvel ő, lehet, hogy a következő olimpiára nem megy, én pedig még mindenképp szeretnék menni a következő olimpiára, és egy minimális különbség van a a, ebben, és emiatt ehhez az olimpiához való hozzáállás is kicsit más. Én szinte tudom, hogy, vagy remélem, hogy a következő olimpián is ott fog a, a bogi, meg hogyha ez mondjuk elmarad, akkor lehet, hogy őnek már nem lesz olimpiája. De ez kell a lelket tartani benne, vagy sem? Szerintem nem kell, mert ő elég ahhoz, hogy ezt, ezt e önmagában tudja kezelni, nyilván maga egymásnál. Más dolgokban a barátnőmet rendszeresen szoktam kérdezni, hogy ugye, ti egyébként egymásban külön tartjátok a lelket, mint ahogy egyébként edző és szülők tartják gyermekeiben és tanítványaiban a lelket? Tehát ez egy másfajta lélektartás? Igen, mindenképpen. Szerintem ez a legerősebb lélek, lélekbeni segítség, amit egymástól kapunk. Az mennyire általános? Te az úszósporton belül tudnál-e mondani, nem kell neveket mondani, de másik két olyan párt, akik egyébként élsportolók és hasonlóan jól tudják ezt űzni egymás mellett? Nem. A magyar úszósporton semmi kérd, nem, nem, nem, nem nem A, a nem. magyarról beszélek. Az, hogy számotokra milyen edzőtábor, tehát eddig se turkáltam a zsebedben, Ezután se fog, nem érdekel. De azt kérdezem tőled, hogy mindazok a megváltozott körülmények, amelyekről beszámoltál, és amelyeknek egy tört részét látja a közvélemény is, az változtatott-e azon, hogy maga a menedzselése a ti pályafutásatoknak az változott-e? Nem azt kérdezem, hogy kevesebb cirketszobot kaptatok-e, bár ezt is kérdezhetném, de egyáltalán biztos, hogy cirketszobot estek. De rendszeresen <hül> jártok az időjárásból adódóan külföldi egyzőtáborokba, és én most szándékosan nem fogom mondani helyszíneket, az is néha irritáló tud lenni, én nem óhajtok ebbe a, a csatornába belegázolni, olyan helyre, ahol egyébként Magyarországnál jobb idő van. Ezeket a körülményeket épp úgy biztosítja-e a szövetség, mint korábban, független attól, hogy pandémia van, független attól, hogy milyen az olimpiához való viszonyulás a szónak, vagy más, sport, más versenyekhez való viszonyulás, már ami ezeknek a megtartási bizonytalanságát jelenti. Szerencsére igen, az idei évben, mindig évelején van az husztoknak két-három két, két, hét külföldi edzőtábor nagy átlagban, ez most idén is össze jött, erre, erre maradtak erre, ez, ez nagyon sokat jelent igen. Tehát nagyon, nagyon fontos az, hogy mi el tudjunk menni meleg égővre edzőtáborban a téli időszakban itt, és, és azt, hogy ez meg volt tartva, ez szerintem nagyon sokat dolgozik meg a felkészülésre. Azon gondolkodom, hogy azon kívül, hogy euh... tehát egyrészt Licses Majd mond meg a Turinnak, én is megírom, hogy köszönöm szépen a rendelkezésre, bocsájtást, és nagyon örülök, hogy így ismeretlenül megismerkedtünk egymással. Mi az, az a bányásoknak jó szerencsét kell kívánni, de neked mi a frászkonyhot lehet kívánni most, hogy legyen meg az olimpia, vagy szűnjön meg a pandémia, vagy ne kívánjak semmit, se? születésnapod nem lesz most közelben. Hi, nem, az most nem lesz, de én azt mondom, hogy akkor kívánjuk azt, hogy, hogy biztonságban meg lehetsen tartani az olimpiát. Amiben beletartoznak a nézők is? Nem a nézők, a nézők nem. A, a nézőket nem, nem hiszem, hogy, hogy uh, az a veszélyes lenne, én akarom az veszélyes lenne még ebben az állapotban. Nekünk jó az is, hogy a nézők nélkül megtartják. Mennyire fájó a nézők hiánya? Most az ilyeszer alapján kiderült, hogy nem annyira, mint ahogy mi azt gondoltuk. Mennyire szerintem... fontos, hogy a buboréban benne legyen az edző? Az fontos. Azt mondom, hogy az, az nagyon fontos. Mit tud biztosítani a család? Hát a család uh, egy, egy támaszt, egy, egy konstans és megbízható támaszt az, az fiatalkorban még nagyobbat. A család nélkül nem is jutnánk el az edzésre, szülők nélkül soha nem, nem indulnál a pályafutásra, az idősebb korban pedig pedig egy uh, konstant lelki támadás. Te két számban indulnál uh, Tokióban? Egyre úgy néz ki, hogy 100 és 200. Hát, uh, igen, talán, talán valami, valami váltó még, még becsúszhat ezek mellé, de az egyéni számúban kettő, igen. Hálás vagyok a Turinak, és természetesen neked is. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Őszintén sajnálom az apropót. Csak kívánni tudtam volna magamnak, hogy más körülmények között is megismerkedjek veled. Én is köszönöm szépen az interjút. Köszönöm. Szia! Hello! Önök telegdi Ádámat hallottak, és Turi elévülhetetlen érdemei vannak. Ugye az első menetben Mülner voltak elévülhetetlen érdemei, aztán Máté Gábornak voltak elévülhetetlen érdemei, végül Turi gyögynek. Néhány percig még maradok, addig feldolgozok és összerámolok. Ha telefonálni akarnak, akkor megtehetik. Ha e-mailt akarnak küldeni, azt megtehetik máskor is. Dörö.fi kukat gmail.com Kilenc óra múlott kettő perccel. Ez a Kejfej Jancsi lassan volt. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Aki telefonálni akar, 061-911-168. Keresek valami önálló számot. De ezek már a pakolás pillanatokat. Ez a one 2 1 2 3 4 Csikória Steve Kujala Carlos Benavent Don Elias és Tom Brechtlein 061 111 168 még 3,5 percig Én szeretnék, hogy sikerült karácsonyi úrra fölvenne a kapcsolatot. Ma fogok írni neki egy hosszabb e-mailt, és aztán adjuk meg neki ezt a hetet, hogy válaszoljon. Még nem írtam neki. Jó, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. köszönöm. köszönöm. köszönöm. Igen. Jó reggelt Jó, tökéletes voltam a reggel is, úgyhogy köszönet érte. Itt Nagy, nagyon szívesen a nyakamat se törtöm ki most. 061-911-168...